Când vine hoțul, eu îl prind de coamă. Iar eu lec pe deleș, am luat și sfoară. Nu-i tras de furcă și topor. Nu te ca prâșliu. Stai mai bine deoparte, să nu ne stingerești. să dai schitic. Să nu cumva să faci vreo poză, să ne scape harul din mână. A, Ști, e ce să mișcă în zare? Păi. Tu, tu, tu. Nu te tu! frățioare, Nu te frățioare, e luna. Uh, Una, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 10... I'll be able to pe this out of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 Da, da, da, da. Când o să vină Tâlharu, o să vă trezesc pe amândoi. 163, 164, 165, 165... Tâlharu, Tâlharu! Tu, uh, un armăsar! Mm. Tu erai Tâlharu! Eh, de n-ai până acum călăresc pe spinarea ta, hai să mă poți pe mine. Uh! Stai, stai, nu te-ți buci, tot nu-ți cap Ivanușca, Ivanușca voinicule, dăm drumul, ai milă de mine! Să-ți dau drumul? Da? da? Dar toi ai milă de noi, de ne-ai prăpădit mereu bucatele și ne-ai lăsat sărați? Ivanușca, mă și spăgăduiesc că nu-ți mai cap mănăturile. Am să-ți mai dau pe deasupra doi armăsari cu copitele aurite, cu coame roșii cum e zori. Pe deasupra-ți mai dau și un căluț, un căluț cocoșat, isteți cu martul lui. Dacă prin soare cinstită, fie cum vrei tu, că eu sunt în castig. <trui> <trui> am chemat, stăbâne? Da, am chemat. De azi înainte să sugiți pe Ivanșca cum vă pricepeți mai bine. Pu! Arme buni! Dar căluțul cocoșat și mic de -o șchioapă, la ce să-mi folosească? Ar că ca ăștia nu găsești în toată împărăția De vrei-l vinzi Dar căluțul să nu-l dai nici pe o avere Nu te uita că-i cel. E un căluț năstrăvan Și bine-ți-or prinde sfaturile lui La vreme de nevoie Și acum Ivanușca rămâi cu bine Eu am plecat să mă întrec cu norii și cu vântul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 Veniți la marfă rară, Marfa dusă din împărăția lui Barb împărat. Dinți de balauri, de Este mate, este mate de peste nouă și nouă țări. Ia mele, mele, din Am un covor fermecat, am un covor fermecat. Cine mai cumva? Ei, uite aici, aici se vând cai.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 -și, te -și, grăbit cu Împărate luminate, un voinic a venit la târg cu doi cai ca niște zmei Ce spui? Doi ar scoțem pe nări flăcări, no. potcoviți cu potcoave de aur no, caie. Cu voioare de foc în loc trebuie de coame să mei, Trebuie să fie Cum ai trebuie să Cum nu mei. sunt în toată împărăția Hai, la târg. Luați din vistării un sac de aur Ce bine pare, ce bine-mi pare Cumpăr doi cai, cum nu găsești în toată împărăția Ei, bate în palma voi, Nicule Două căciuri de aur pentru fiecare armă sar. Păi, dacă mai. Treci vreo 5 galben de călciulă, bea maratul și lumina ta. cine-i da. Una. Cine Una Două. Astea pentru bătrân. Trei. Patru. O. O. O. Și astea pentru frați. Și să-i stăpânești sănătos în părat. Curtei. Ascultați-mi porunca. Vreau să merg la palat călare pe smeie ăștia. <grijai> mea, să mă vadă tot supuși ce bine-mi șade călare. Hai, ridicați-mă pe armăsarul ăsta rușcat. Ce vă uitați caviței la poarta nouă? A căzut împăratul. Șalele mele... Hai, e mă caz, de jos. Ce Mă cu asta mine? Vrei să-mi să se taie națul? Oi, capul! Ai, basta! Ai, luați cai de frie! Nu mi se supun, Maria. ta! Voi, nu-i așa? Voi, voi, nu nu voi, voi, voi, voi, voi, voi, la scută de de la mine la palat. Și de azi înainte Ai să fii mai mare peste grațurile împărătești oh, În locul neisprăvitului ăsta de cortean Care n-a fost în stare să ție iei Bine, bine. Hai, acum poruncești de armăsarului ăsta Să nu mă de pe spinare Urcă, împărate Pe-al doilea călăresc eu Spre palat cu totalai!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 și deodată, flăcăul a scos din fundul cușmii, chiar pana păsării mai este. Mai luminoasă ca stelele, ca luna și ca soare. <rătări> A spus-o, chiar e ta pasărie. Vreau și eu o pană de-asta Ivanușca s-a lăudat că poate să prinde oricând pentru luminăția ta pasărea, și să o aduc aici Vreau pasărea, vreau pasărea maestră să o pun într-o colivie de aură cățată cu la Să mă desfeite cu cât cu ieți.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 Mai avem mult căluțule, că de 8 zile și de 8 nopți tot zburăm și tot n-am ajuns în țara păsării maiastre. Vedeți-ne în departare, stăpâne, o poiană fermecată, lângă muntele acela de argint? Ugh, ceva, dar mă urbește soarele. Te duci lângă izvorul din poiană. Da. E izvorul de unde bea în fiecare noapte păsarea maiastră. Așa. Amesteci vinul cu meiul în copai și te ascunzi. Păsarea de mei e ca și a O trebuie să o prinzi și să o bagi ute în sac să nu prindă uratelei de veste eu rămân să pas schiarba fermecată să mă chem într-un suflet am și venit hai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 Ce spuneai că niște povestea? despre o crăiasă Să-ți sfer din noi, nu alta? să din noi! La te poți uita, la, la ea, ba? da! la ea, da! Da, la ea! Lași, lași, lași! Lași, lași, lași! să lași! Lași, intre, intre Vreau să văd ce Lași! mi-a făcut La o parte! La o parte! face ce de... să, să, să, să, să, să, să <laughs> Stați, băieri, dumneavoastră! Asta-i pasărea măiastră pe care am primit poruncă să o aduc. ne-l ne îmălțat, împărate! <hie> Așa frumusețe n-a văzut nimeni în o dată în împărăția mea. Hai, pune-ți pasărea mai astră în colivie. Împărate luminate, ca s-a lăudat că el poate să o și s-o aducă aici pe frumoasa creiasă din poveste. Ai visat, curtene, nici n-am auzit că ar fi pe lume o asemenea creiasă. Vreau crăiasa, vreau crăiasa, vreau să mă însuri cu ea. Dar... ce stai ai cu mine, voi nici? Dacă nu mi-aduci crăiasa, jur pe...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 Mâncărul rară și vinuri vechi. și în zor pornim. Eh, mai avem mult căluțule, că de 8 zile și de opt nopți tot zburăm și tot n-am ajuns. Roiața prea frumoasă. Ba, am ajuns, stăpâne. Cum?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 ce se apropie? O barcă aurită! I ea coboară chiar crăiasa! Subțirică-i și ușoară, ca o salgii abia să dite. i ca de alpină. A intrat în cot. A început să guste din blide. Crăiasă prea frumoasă, stai! Muritor! Nu dăm drumul voinice! Acum că te-am prins, nu te mai las să pleci Mergem la împărat Să trăiești, măria ta. Iacă și trebșoara aceasta am împlinit-o. Am adus cu mine pe crăiasa crăieselor. Frumoasa, frumoasă. Hai, te-ai văzut de pe ochii, mărușca, să mă ui o la ea. Frumoasă e. Să se pregătească o spățul de nuntă, prea o demdată să mi-o facă părăteastă. Nu, nu, nu, te pripi, împărate. Întrebat numai dacă asta e și voia mea? Hai, hai, hai, hai, hai zi da Am să-ți fiu mireasă când ai să-mi pui în deget inelul Ce-l pe fundul mării Inelul? Auzi, Vanușca, îți ce să-mi aduci inelul de pe fundul mării Da, mai -mă, iute! Vezi că vreau să mă însor N-avem vreme de pierdut Dacă în trei zile nu te-ntorci cu inelul Capul-ți va sta unde-ți stau picioarele rămâne cu bine, oameni buni! Voinice, Voi, Voi, în drumul tău treci pe la palatul cel albastru și înstelat, în care stă măicuța. S-o de ce de trei zile nu-și mai arată fața? Nu pricep. Cine ții măicuța? Luna e măicuță, să treci pe la casa ei.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 Și atunci am să arun cumva. Mulțumim bună lună și rămâi cu bine! Mergi cu bine, dragul meu! Dumjă!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 mi-a hrăzit un mire tânăr și arătos Tânăr și arătos? Mm. De dragul tău creia să mă bat și cu Îmi învață pe ce să fac Aici sunt trei cazane Unul cu apă rece de izvor, altul cu apă clocotită Al treilea cu lapte în clocot Intri pe rând în fiecare A? Și când vei ieși, ești așa cum ți-ai dorit de de aici plecăm la cununie Să vină Ivanușca Aici sunt Eh, Ultima mea poruncă Și am să te răsplătesc cu aur Și străi bogate plăcăului. Îți poruncez să te scazi în fiecare cazan Dacă ești afară din ele Încerc și eu Văd că Vrei să mă trimiți la pierzanie împărate Dacă nu încerci am să te dau pe mâna gâtelui Aiută uite.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 Nu mai lasă-mă să suflu eu o dată peste apa cea fierbinte și peste laptele cel plocotiț. E. mai rămâi bun de la păcita asta de cal. Nu te mânia împărate. Atâta suflet de prieten am și eu pe lângă mine în ceasul acesta de cumpână. Hai! Intră în cazanul cu apă aici. <rânti> Așa. Acum intră în cazanul cu apă înclocotiț. Oh. Oh. Nu te a ieșit de afară? Ei, acum în cazanul cu lapte în clocot. Nu uite ieșit. Cum, ăsta-i Ce strai scumpe, ce frumusețe de plăgău. Gata, împărate, ți-am împlinit dorința. Acum tu și eu să vedeți ce văd frumos o să iasă de mine. Întâi în tine, cazanul cu apă rice. Da. I hei. Ha, hei, nu face pielea. Am făcut De Ce te faci să fără ginere? Crăgeam și noi nătești de să jucăm la nuntă! Că n-a mai fost nuntă în împărăția noastră decât... Oh, am rămas fără împărat! Atâta pagubă! Ia uh! da. stați! Ia ce? E -asta ce? Păi, împărat avem! Ce? Să ne fie împărat Ivanușca! Ivanușca! Să fie! Iba, să fie, Iba, fie Iba, trebnic! Și isesc! Să trăiați!